Його голова знову впала на подушку, на якій поруч дико гарчала у вісні капіля. Тамара вийшла на ганка, і її засліпило ранкове сонце, яке завжди на початку дня освітлювало і ганок, і вхідні двері. Було ще велике, в тумані, при тому справжньому, бо від недалечкої річки підіймалися сиві пасма. Тамара знала, що перед нею довга, як для неї дорога, отож стала і наповнювалася сонцем, яке м'яко огріло її холодне і закоцюбле кіло, і принесло серцеві трохи тепла. Тримала в лівій руці сумку, а в правій – сукувату палицю, ласкаво вирізано для неї шуриком. Їй стало на мен світло на душі, повірила, що від сьогодні починається щось нове, адже й жила в цьому світі передусім тому – Бо там у квартирі не було порожньо, а спала дочка з чоловіком, яких не знала вже як прогодувати. І ось рушила в залитий сонцем світ. Як рушала зрештою щодня, тільки тепер її шлях частково накладався на щоденний. Мала пройти береговим завулком, туди, де жили свінціцькі, і де був пологіший вихід під гору. Вулиця ще порожня, стояла тільки біля свого обійця «Рябанадька», як це бувало також щодня – і Тамара мала ту завмерлу в ранковому серпанку постать, як межевий стоп. Дерева довкола лищали мокрим з роси листям, і Тамара наказала своїм ногам іти. Вони пішли помаленьку, ступінь за ступенем ті ноги, ніби шруби старої заржавілої машини, які рухаються з натугою тручись. Їй здавалося, що і в неї кістка треться об кістку, і поступово стираються. А ще їй треба рухати неслухняними ногами. Помаленьку внурювалася у сонячно-туманну югу, яка, здавалося, напіврозмила її і розмиває більше і більше. Принаймні ряба Надька, котра байдуже дивилася за цим ходом, ліниво думала, що колись настане такий ранок. Стара пройде, якщо дня повзне, а назад не повернеться, бо сонце їй стопить, як снігову бабу. Зрештою Тамара вже давно відчувалась у світі такою сніговою бабою, зробленою жартунами дітьми, які вставили в неї малосильного моторчика, поробили із палець руки й ноги та й пустили у світ. Тож ступала паліччям ніг, одна палиця рука звисала безживною сумкою, а друга подовжувалася на палицю опірку. Голова при тому легенько покивувала а внутрі спала похропуючи гадюка, котра щодня її мучила. Не була ще голодна, а може й була, але ще не прокинулася. Отож її треба було використати цього момента, поки вільне від змагання із згаданою, тобто поки в неї є ще сила. Зараз пройде біля завмерлої після недавнього сну і ще непрочумленої рябої Надьки, і та спитає в неї, як питала щодня. «Оце вже йдете по щавель?» Оце вже йду пощавель, скаже вона І вам хочеться на старості літ годувати отих лоботрясів, тунеядців та п'яниць, спитає рябанадька Тоді Тамара зупиниться, ошкіриться і викине із себе гостро А тобі яке діло, пащекухо? дивись лучше в своє корито, а до мене і моїх тобі зась, не ти її годуєш І сучить рябій надці малесеньку чорну дулю Так було принаймні кілька разів але сьогодні день був особливий. Рябій раптом не захотілося дручити Тамари, бо зійшов на її душу мир, що траплялося у неї винятково нечасто. Чорт, котрий звив затишне гніздечко в її душі і помаленьку, щоб те було приємно, Рябій ту душу зжирав, сьогодні мав якісь нагальні справи і вилетів кажаном чи птахом. О той гладкий ворон, що саме летів єдиний над околицею, можливо, і був він – Тобто чорт рябої натьки. І вона стояла у крихітному дворику, обтесана звідусіль сонячним промінням і повита легким туманцем, бо й сама ще парувала після сну. Стояла сонно і добродушно. Отож, коли до неї наблизилася примара в лахах із сумкою та палицею, з майже всохлою шкірою на лиці від чого навіть проступали черепні кістки. Рябанадька вперше, відколи жила на околиці, відчула до Тамари жаль, що було рівнозначно прихильності. «Чого так рано, Тамаро?» – спитала лагідно, аж співаючи. «Іду пощавель», – відповіла Тамара, боячись, аби ця чортиця не заглянула в її голову і не прочитала там, куди насправді вибралася.